Det her er Danmarks hyggeligste radioprogram. Her er højt til loftet og bredt til væggene. Find dig en skammel, slå ud, og så vil dine pædagoger tage sig kærligt af dig den næste times tid. Velkommen til Radio Fridøren. Dine værter er Jesper Jensen og Kasper Skov. Ja, velkommen til Radio Fritteren, Et øh, radioprogram, som vi noget så beskedent kalder for Danmarks Hyggeligste. Og vi er, vi er i stærkeste opstilling i dag. Ja, og nu sagde Jynken godt nok, at det var Kasper Skov og Jesper Jensen, men jeg tror, lytterne, de lytterne sidder derude og har spidsøger og tænker, at ja, det er Jan Genbær. Hun snakker meget højt, men det er godt. Det er dejligt, at du er ja, det <laughs> er råb og sker, det er dejligt. <laughs> jeg er glad for at være her. Nu øh, har jeg skruet livsmoderet for mig. Det, det var ikke øh, på computeren, du var egentlig bare mere dig selv, du skulle skrue ned for, tror jeg. Nå, men det er entusiasme. Det er, fordi jeg er glad for at være her. <laughs> det er det godt. Jesper, inden vi kommer for meget i gang, så har jeg en... Øh, jeg vil gerne pege lidt fingre. Åh, oh, øh, har du optaget noget af det, jeg har sunget? Nej, vi skal ikke pege fingre af dig, bare roligt. Oh, vi, vi er selv en del af mediet, eller vi er et medie nu, øh, og så kan man godt lige pege lidt fingre af andre. I går, der snakkede vi om, at der var blevet lækket en masse billeder af kendte mennesker uden både så meget tøj på Nogle af dem havde faktisk slet ikke noget tøj på Og øh, det ved de fleste nok godt i forvejen Det har Euroman lige tænkt Det vil vi skrive lidt om Så de har fundet det de kalder en grafisk model Hvor der ligesom kan illustrere Om man skal øh, se De her billeder her Og konklusionen for Euroman Det er simpelthen at man skal ikke engang klikke på dem Man skal ikke gå derind Og jeg ved ikke hvorfor de skal sidde og være så hammerne fra Hvad er det? På hvorfor det er det så sturent? Så er det fordi, at uh, Euroman, det er jo et stilblad, at altså, de har set billederne. Så gode er de heller ikke. Ej, det må man. være derfor. Der sidder ikke Ej. nogen inde på deres redaktion, der ikke har set de billeder der. Nej, nej, men så tror jeg, at de har fingeren på pulsen og lige kigget på de brøster der. Dem kan man finde uh, meget pænere mange andre steder på nettet. Lovligt. Næsten. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor de skal sidde og være så men Jeg synes i hvert fald, det er en lille smule irriterende. Altså, vi kan jo så til gengæld sige, at vi har ikke set dem og jeg har øh, ja, nærmest ikke hørt om dem. Jeg har okay. kun lige snakket lidt om dem. Der er, ja, jeg giver dig faktisk lidt ret, og det er irriterende, at de, de, den at den skal pudses så meget andet, at man ved, hvor meget de pudser noget andet også, som ikke er så, så frælst. Ja. Bliver det en lille krig, det her? Bliver det en lille heds mod Euroman? Skal de bare gå igennem stømmene? Og så, der, skal, der skal ikke trædes meget forkert, så falder hammeren. Det synes jeg godt, vi kan aftale. Jeg synes i hvert fald, det her, det er en lille smule overstreget, altså. Ja. Nu ligger vi derude med kikkerten. Hold øje med jer, Jormane. Pas på. Skal fand ikke træde meget forkert? Det er engang gang, I træet ved siden af, så går det bare galt for jer. Så er der håndjern på, og så må du ind bag træmmer. Andre. Nu er det ude i hvert fald, og så kan vi gå i gang med programmet for alvor. Vi kan gå igennem den obligatoriske programoversigt. Vi skal have noget øh, seksuel undervisning fra øh, min kæft, og så skal vi en tur ind i pudrum. For det var vi jo også i mandags, hvor vi snakkede om det der store læk. Det var nemlig ind i pudrum, der havde været øh, lavet ulykker, som man gør ind i pudrum. Altså, der er højt til loftet skal. ind i fritag, der er endnu højere til loftet ind i pudrum. Der må man sgu stort set alt, og så alligevel, for vi skal nærmest have lavet nogle regler derinde, og det er også lidt det, vi skal snakke om i dag, at det i orden, det her. Ja. Så skal vi øh, have fat i skammerkron igen, og det er en, ja, men en gammel kending, der skal over Igen, igen, igen. Og så skal jeg øh, give lidt opdragelse, og det er med et lille skråstrej i dag, hvor der står et godt lille tip. Også hvis man skulle sidde og lytte med, øh, og have noget med den her sag at gøre. Og så er jeg faktisk ikke overblik over mere, Jesper. Jeg har rigtig meget med i dag. Jeg kan, hvis øh, vi er presset på øh, materiale, læse digt op. Jeg har lige sagt, at jeg har rigtig meget med. Okay. Og det mente jeg Det er ikke bare noget Ja, ja, jeg, jeg, jeg har bare hørt dig sige det der nogle gange før Og så Du, altså Du stikker hele lappen Altså du fisker din skoletask Og altså du kigger mig i øjnene Og så padler du bare for at tiden den skal gå Men du har mere med det er godt i dag Det har jeg. jeg har bare ikke lige overblik Så jeg synes bare vi skal springe ud i det Og så øh, der kommer også til at være musik Og øh, vi starter ud med Go Go Berlin Castles made of sand Nu sad jeg og jeg forsøgte i hvert fald at spille rigtig, rigtig smart, og, og, og, og håbede, at jeg kunne sådan en rigtig radiofagterm om, øh, omkring det indslag, vi lige skulle til nu. Det gik så op for mig, at øh, det kunne jeg overhovedet ikke. Så det faldt en lidt lille til jorden. Men det, jeg gerne vil sige i hvert fald, det er, at øh, vi skal til et fast indslag, vi har ja. Radio Jeg ville jo godt have hjulpet dig, men der var ikke mange i jeg fik, så jeg, jeg hjalp dig med et fast indslag. Det er min. Ja, den, den får du. Øh, ja, credit for. Og det var rigtigt det var det, Og hvis... det var godt, altså hvis jeg ikke havde fortalt dig det Så aner jeg slet ikke hvordan du havde fået introduceret det vi skal til nu Men du ved jo også godt Jesper Hvis man sidder til eksamen for eksempel Så er det lidt federe at man kan bruge et, et begreb Som man har lært i løbet af, af, det, af det seneste semester I forhold til ja. at et eller andet Universelt begreb Jeg kender jeg begrebet det er jeg sgu ikke sikker på Nej det er fordi jeg læser en bog Jeg læser sådan en oh, okay. Så det er derfor det vi skal til, som er et fast indslag i Radio Fritteren, som vi altid lægger ud med, og som folk ved, det bliver der skulle startet med, hvis jeg tuner ind nu. Det er, det er After school. Og øh, det bliver faktisk kombineret med, som jeg sagde i teaseren, at jeg har noget, noget opdragelse, skrådstreg, et godt lille tip med. Ja, det er nærmest lille kender, ikke? Du har strukket, strukket sammen der. Ja. Der er meget godt at komme efter. Og det er i forbindelse med en artikel, jeg har fundet øh, inde på bladet, hvor de skriver, at der er færre og færre unge mennesker, som får konstateret klamydia. Og det er jo fedt, altså. Ja. Armene i vejret. Er det, det Sikke en sejr, vi har fået. Er det det? Eller er det de uh, skide skræk historie med, at uh, når du kommer op til lægen, så hiver han en uh, vatpind vatpin frem uh, på størrelsen med en bazooka, og så giver han ellers uh, giver sig i gang med at dub løs på glansen. Som, som altså, skræmmer folk for at gå til lægen Og så er der jo ikke så mange der Ligesom får konstateret klamydia Og der, øh, der rammer det rimelig hurtigt essensen i det her For hvis man skraber lidt i overfladen Så vil ja. man også kunne se at så, det, så er det fordi I ikke lytter til Radio Freden, Kasper Nu jeg gider ikke udlevere mig selv igen Men jeg har fortalt om et besøg jeg havde hos lægen Det er ikke så slemt Det kommer du til Du er nødt lige at, at nævne no. det sådan. Men i hvert fald ja, Jesper Hvis man lige skraber på overfladen Så vil man også kunne se Jamen det er fedt Der er færre og færre der får konstateret som Der er desværre mm. også færre og færre mennesker, som rent faktisk lige op hos lægen og bliver tjekket. Så det hænger jo nok sammen. Og så vil jeg jo sige, at du har selv været igennem møllen, så at sige. Så du ved ligesom, og du har også, som du selv var inde på, øh, udleveret dig selv et par gange her i fritagnen. Men kan du ikke lige igen, for god undskyld, fortælle, jeg guide os gennem forløbet, bare så der kan komme lidt mere ro på, måske? <laughs> så spiller du fand ikke liga i dag, i hvert fald. Det Ach, Det lov, jeg, jeg med. Ja, men altså, det var, øh... Meget, meget lang tid siden. Det var lige efter fødslen, så øh, lærte jeg at læse, og så fandt jeg ud af, at man også kunne få klamydia gennem fødslen. Og så tænkte jeg, jeg jeg skulle lige til lægen en gang for at sikre, at øh, Lille Jesper ikke begynder at svige og øh, gøre ondt og pisse glasgård en dag. Og så kommer op til lægen, og jeg har også hørt de der skrækhistorier, at man, man når kun lige ind, og så er det ikke engang der selv, der trækker bukserne af. Det er klart lægen, og så duber han løs med en lille eller stor vandpind, og det skulle gøre frygteligt ud. Sådan var det ikke. Altså, jeg kommer, kommer op. Når jeg engang at hilse på min læge, øh, det er sekretæren, der følger mig ud på, på toilettet, Og der kommer jeg i tvivl, for hun går øh, to meter foran mig. Hun henter mig, siger Jesper Jensen. Fedt, det er mig. Jeg rejser mig. Alt er godt. Så drejer hun af lige pludselig ind mod toilettet, Jeg frygter, at hun skal på toilettet. <laughs> skal jeg gå med, så, så, så det blev hurtigt erkævt. Så ja. kunne jeg i hvert fald risikere først at få klamysie, hvis jeg listede med der. Men jeg tager chancen, jeg tænker, hun henter mig ikke, hvis hun skal ud og pisse bagefter. Så du med ud på lokum og få den øh, lille, lille kop i hånden. Den, den lille nede fra kaffeteriet, hvis du skal have kaffe til den til 5 kroner. Så du skal ikke øh, passe hjem hjemmefra. Du skal ikke have den store... Stor omgang med Og hvis du har Så er du selvfølgelig øh, Ude på toilettet Og så afleverer man ligesom øh, Hvad man er øh, kommet for at Aflever i den kop Og så stiller du den i et lille skab Det gør du i hvert fald Hos min læge. Kan jeg anbefale ham Esben øh, Svibbelstad Til folk der er i tvivl Om de har klamytier Et lille skab Du lukker Men som vi også nævnte Sidste gang Kasper Det er ikke sådan et skab Hvor koppen bare på vis øh, forsvinder Den bliver stående derinde Og derfor Til alle nysgerrige sjæle øh, Toiletter ved lægen Der skal ikke gå i skæbene Ej. Så kan I få klamydia Det er ikke juice der står i Og det er ikke et køleskab i hvert fald der skal begynder at drikke Og så, så har man stillet det der i skabet Og så lister man egentlig bare af Og så øh, hvor lang tid gik der En uge så skulle jeg ringe Og så øh, fik jeg at vide At min mor ikke havde smittet mig med, med klamydia Jeg tror 28 år var jeg nok på det her tidspunkt Altså som ja. lille op Noget er rigtigt og noget er forkert det er kunstnerisk frihed, det skal du have lov til, når det er i ration. Der var ikke nogen vatpind, det var Men overhovedet det ikke slemt. slemt. Det værste øjeblik for dig, det var faktisk, da du lige skulle følge med øh, sekretæren eller sygeplejersken eller hvad hun var. Altså det var det værste, der skete. På... Det var det halve sekund, der hvor jeg var i tvivl. Men det var også slemt. Hvis folk ikke er i tvivl, ja, ja det kæft, det kunne være blevet pinligt. Også hvis hun skulle have været ude og hente mig igen, to gange. Men altså, hvis folk kender proceduren dernede, så er der ikke noget at være bange for. Nej, og det synes jeg, altså så er det ude. Nu har vi ligesom gjort vores for at, at opfordre folk til at jamen, lige troppe op ned hos lægen og så få taget den test. Altså det er jo, det er jo en god måde at få budskabet ud på at sige, at det er ligesom ikke så slemt. Noget, øh, jeg ved ikke hvem der står bag. Det er sikkert øh, en eller anden forening her i Danmark, som synes, at klamydia det er den og være lort. Dem er vi flere af mm. i øvrigt. Øh, de har så lavet et, et tilsag, et lille arrangement, et event, om man vil. Hvor de øh, stiller en 2,5 meter høj øh, penis op oh. Og så kan man ellers bare Hvis man spejder ud i landskabet Lige få øje på den her penis Og så ellers bare gå efter den Så kan man stille sig i kø Med en masse andre mennesker Og øh, lige få øjenkontakt med dem og tænke Okay, du har også været en lille smule ulækker Med dit underliv Og så kan man ellers komme ind og, øh, og blive testet Fuck chlamydia Nede ved penisen Nede ved penisen? Man skal gå efter penisen Okay, det, det er måske det er jo i forvejen et lidt tabubelagt område. Jeg tror ikke, man skal skille så meget med det. Og det er netop det, der er mine pointe, og det, jeg ligesom gerne vil prøve at lære lidt fremad, det er... Altså, gør det diskret. I skal ikke lave sådan en stor ting ud af det. I skal ikke hyre Rasmus Sebaks. at kommer ja. og give et nummer samtidig med, at I får taget en klamydia-test. Det skal ikke være en fest. Det skal bare Nej. være stille og roligt. Det skal være et skab, hvor der står jeg på, som folk går ind i. Gerne. Altså, folk skal helst, andre folk skal helst ikke kunne vide, hvad det er, du skal til. Og mit tip, det går så også lidt på... Fordi de har faktisk lavet et andet tiltag også. Jeg ved ikke, om det er samme bagmænd. En øh, stor og kæmpe kusse. Desværre ikke. Nå. No. Og er det tull. <laughs> Følg det med mudder og alt muligt lort. Slimet, slimet tull. Ja, det er ikke nogen ret søde kvinder, du har med i dit liv. Det andet tiltag, de har... De har vist gjort det en gang før, så vidt jeg har realiteret. Det er, hvor øh, man kan gå ind på en hjemmeside, og så kan man bestille et, et, et lille kit... En klamydjaket. En lille hjemmetest, som man får for, så for at hjem til sin adresse. Og så kan man jo passende lige tage den her lille pind med ud. Øh, din kæreste står måske alligevel og, og tisser på en gravitetstest. Så tisser du lige på din pind, og så kan I få svaret nogenlunde samtidig. Og det, det er der rigtig, rigtig mange, der gør, men det er fandme dyrt jo. Altså, vi betaler så meget skat, så gå der op og pisse i den kop. Om ikke andet, så for lige at sige til lægen, jeg fik sgu noget sidste weekend. Jamen, den er Ja, altså, det var det fede ved, den her, ved det her tilsag, det var, at testen var gratis. du kan også bare bestille den. Okay, jeg, jeg har også lurt på de tester, der, der ligger altså nogen til 400 derinde. Gør du så det? Så heller små tallene. Hvor mange gange kan du så... bruge dem? No, no way de. Nej, det kan godt være, at der sådan en, der bare kunne bruges igen og igen og igen. Så er det jo, så er det jo ikke så dyrt. Så det er som når man køber et alkohometer. Kan du køre på sådan en klamydia-test, du bare kan blæse på. Ja. <laughs> det var i hvert fald mit tip, og hvis man sidder derude og har noget med kønssygdom at gøre, Måske er man selv smittet, hvad ved jeg. Så øh, jamen tag det tip, og så, så brug det. Altså gør det diskret. Det skal, det skal sgu ikke være en fest. Det synes jeg ikke. Evil Nation, kill your heroes. Ja, der findes jo ikke rigtig noget bedre, Kasper, end når vi kan give lidt af os selv. Øh, I forårindslag, der snakkede vi om øh, test og der vidste du lidt for meget om mig, og så kunne du ligesom trække mig ind i det, og, og trække lidt på mine erfaringer, og nu kan vi trække lidt på dine erfaringer, for vi skal snakke øh, om prostitueret i øh, vores øh, seksuelle undervisning. Ja. Og det ved jeg jo øh, rigtig, rigtig meget om. Du har boet lige op ad dem. Ah, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har og du, du, tror med det. Det, du, du tror med det samme, at... Øh, jeg har fået uh, indsat og viden fra din tur i Italien. Jamen, jeg vidste ikke, hvor meget du ville udlevere mig. Det var mere derfor. <laughs> det er rigtigt. Nej, det... Jeg har boet ved siden af et, uh, et model, og har kunnet lure lige ind. Mm. Så jeg ved, en ting eller to, ja. Du ved, hvad der foregår. Og uh, du kender sikkert også uh, nogenlunde reglerne. Nogenlunde uh, nogle nogenlunde uh, geskæften i forhold til, uh, hvad man må og hvad man ikke må uh, hos prostitueret. Ellers uh, riser de nok op for en, når man kommer... Er det ikke... Kommer ind i bixen. Er det ikke som vi var inde på i mandags også? Sund fornuft Ja, sund fornuft og spørgsmål om penge, kunne jeg forestille mig Jeg ved det ikke Der er i hvert fald en fyr i, uh, i Norge, der er ikke rigtig <coughs> Altså, han har ikke rigtig styr på, styr på reglerne Han har fået en kæmpe bøde, 30.000 norske kroner Og det har han, fordi han kom op og slås med den prostituerede Han uh, klappede hende i hovedet med en uh, kaffekop De er blevet uenige over noget og det, de er blevet uenige over, det er, at han, han mente, at han skulle have en ekstra tur. Han er i sammen, han er i byen med en kammerat, yes, det går det, ikke... Nu er det ikke, fordi jeg skal ødelægge din historie. Mm. Det var faktisk hende, der slog ham i hovedet med en kaffekop. Og du har også læst op på den. Ja, det har jeg. Men det er ham, der har fået bøden. Det er rigtigt. Ja. Du forstår bare. Der har været lidt uh, med, og så må hun uh, forsvare sig med en uh, kaffekop. Han har været i byen med en kammerat, og uh, jamen, hverken ham eller kammeraten, de har scoret, de er et par gamle drenge, 4 år, begge to. Tror jeg, han var i hvert fald 4 år. Og så går de ud og finder en prostitueret og en øh, hæveautomat. Aftaler en pris med, med luderen, nu siger luderen, fordi prostitueret man falder over på et eller andet tidspunkt. Og det er også fint, alt er godt. Øh, han kommer, jeg ved sgu ikke, hvor de klarer det, om hun har et rum, men han kommer i hvert fald med den prostitueret Og så får han ligesom aflevært ladning øh, ladningen. Men det går lige hurtigt nok. Han lider for tidlig sædeafgang, og så mener han, at han har krav på en tur mere. Ja, sådan er det jo ikke. Det er en mærkelig logik, uguldbart. Altså, så kan vi bruge den i alle mulige andre brancher. Altså, de fede mennesker, de får jo heller ikke en ekstra pølsemix, bare fordi de æder den på 5 minutter. Sådan er reglerne, ikke? Altså, betaler du for en omgang 6, så er det indtil du er færdig. Det kan ikke, det kan ikke blive hendes problem, at du er, er jo usindsynlig dårlig træning. Altså, det, det skal hun, den stakkes prostitueret ikke straffes for. Det er hun jo allerede lidt blevet, i og med, at det har været så dårligt. Jamen, det er jo et spørgsmål, om meget glæder de får af det til at starte med. Det ved jeg ikke. Men han får sin straf jo, kan man sige. Ja, ja, han får øh, heldigvis en kæmpe bøde. Er det ham, der melder det? Det er så dum en historie. Han melder det vist, og så ja. øh, bider det ham lidt i røven, fordi det er ikke helt dårligt prostitution i Norge. Og så får han en kæmpe bøde på 30.000 norske kroner. Og hvad er det i danske Det er vel sådan 120.000 danske kroner. Men det er også det, der er lidt fantastisk. Altså, det hele starter med, at, at han gerne vil have sex med hende. Okay. Ja. Så øh, kommer de op og toppes, og hun banker ham i hovedet med en kaffekop. Nu ja. ved jeg ikke, hvad han har gjort forud for det, men i hvert fald baseret på det, lyder det lidt som om, at hun måske var skurken, og hun er nødt til at tyge til våben også. Det ved jeg ikke, altså. Det er svært at vurdere. Han ringer i hvert fald, ja, men... så kommer politiet, ser flængen i hovedet på ham og tænker, han får bøden. Og, og det er jo Sånne også, også dobbeltmoralsk, at man op i Norge, du må ikke købe sex, men du må gerne sælge det. Hmm. Hvad er logikken ja. i det, anden der skal penge i statskassen? Jamen det er et godt pointe. Der er mange ting, man kan undre sig over, op i Norge. De har ellers penge nok. Ja, det skulle man jo mene. Så, altså, det har bare været et greb i lommen for ham. Altså, det er et sandkorn i Sahara det der. Det var en tynd olie, han så lige måtte ofre der, med pytter der med det. Jeg undrer mig at i hvert fald bare over fyrens logik, at, at han tror, at når han er færdig, så fordi han var dårlig, så skal han lige have en ekstra tur. Ja. Det kan være det, fordi hun var for god, og han havde måske håbet, at hun var lidt dårligere, så han kunne få mere ud af det. Og så må han finde grimmere. Ja, det, ja. det er i hvert fald det ikke i Og nu kender øh, folkreglerne i Danmark. Jeg ved, at det lovligt i Danmark, det må det næsten være, hvis man har kigget bag i ekstra bladet. Det tror jeg, det er. Ja. Altså i Danmark har vi ikke sådan en forskruet logik jo. Altså hvis det er lovligt den ene vej, så er det også lovligt den anden vej. Og hvis der ikke står timebasis derude, så I betaler I for én gang et skud. Det er jo også, Med pistolen. aftaler man ikke det ene, det tror jeg næsten, man gør. Det er sund logik. Eller også er det. Ja, en lille favorit her i Radiofitteren. Ricky Gervais, som ellers øh, jamen er komiker. Funny guy, sjov mand. Han kan også noget musikalsk, åbenbart. han kan jo det hele. Producent på øh, alverdens tv-series, skuespiller, har lavet film... Har lavet øh, noget af det bedste stand-up, der nogensinde har lavet. Og så har han også lavet et par gode øh, numre, man kan sidde og rock med til med foran. Jeg, jeg tror godt, man kan fornemme det derude, Jesper. Der sidder altså to kæmpe store fans i radioen lige i øjeblikket. Ja. Og han, Skål, har jo, lavet, havde... han har lavet radio i øvrigt også. Det var da, han startede. Ja. Så det er måske et spørgsmål om tid, før vi gør noget lignende. Vi krydser fingre. Det næste, vi skal tage, Jesper, det er vores øh, skammekrog. Vores vi, vi havde den også fremme. I, øh, I mandags. Mm, hvad havde vi fremme? Skammekron havde vi fremme. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Ja. Og det var i forbindelse med, at øh, førti fra Black Eyed Peace, hun er ikke lige helt kendt grænsen for, øh, hvad man kan tillade sig at gøre med sit barn. Ja, hun havde den jo mere, mere eller mindre også fremme for at blive i den øh, ulækre ja, Det havde Hun, hun lasket sin lille og gamle spæddreng. Det var ikke nok for hende at putte suttiflasken i munden på hendes barn. Det Nej. var også tungen, der skulle derind, åbenbart. Så hun er kommet og over i skammekronen. Og det er, jamen det er noget, vi lige gør, når vi får nok, og vi synes, det er sgu ikke i orden det her. Så kan de komme derover lige få en time-out, tænke lidt over, hvad de har gjort, og så vurdere, skal jeg måske gribe det anderledes den næste gang. Ja, så kan de sidde der og tænke over, hvad de egentlig har gjort, og forhåbentlig så kommer de tilbage som bedre og fornuftigere mennesker. Det håber vi på i hvert fald. Det siger vi til os selv, og det er derfor, vi smider dem derovre. Mm. Jamen, det virker, Kasper. Det kan du jeg huske, også, hvornår vi sidst smed bænden her derovre? Jeg tror, det var da han havde pulsen hans aksa. Ja. Det er en mand, der har fået styr på sit liv. Han er blevet klippet, han har fået fast spilletid. han er gået fra sangbær. Ja. Alt kører for ham. Det er enten os, eller Morten Olsen, der har ordnet det. Det er nok ja, os. Det er nok os. Ja. Og det er blad der skal over igen igen. Altså, de sidder jo, de har jo nærmest en stamplads over i vores gamle på. kan ja, det, det er sådan lidt problem barn i klassen, hvor man ved bare, jo flere gange, altså man kan se den blad over gang på gang, men der sker nok ikke rigtig nogen forbedring, men så får de andre børn ligesom fred. Ja, ja, og så er det ligesom ude af vores hænder også. Ja. Folk, som af ja, og lige klikker ind på ekstrabladet, og jeg er selv skyldig, det gør jeg også en gang imellem, de vil vide, at, at ind på der vil de gøre alt, hvad de overhovedet kan, for at få indblandet deres elskede siden mm. i piger. et eller andet. Mm. Og det er lige meget om det er is, der skal smages, biler, der skal prøvekøres, holdninger til international politik, der skal diskuteres, så vurderer der i hvert fald altid siden i pigerne. De ved bedst. Ja. Og øh, jamen, i dag er det ingen undtagelse. Det er et, øh, et klip, jeg har fundet, og det er i forbindelse med lukningen af transfervinduet i fodbold. Så har de lavet et, øh, et lille show. Ja, du kan høre det allerede. Øh, og og som man nok kan gætte allerede i og med det ekstrabladet, så er det et lille smule kedeligt show, men lidt sine værter, og vi skal ikke pege for meget fingre, men det er ikke skide spændende. Så hvad gør man ind på ja, ekstrabladet? For helvede ekstrabladet. Det er som at spørge en hjemløs om hygiejne, det der... Ja, det er rigtigt, de rigtige altså, Og de er desperate. Altså, det er lorteshow, vi har det op med. Hvad gør vi? Vi finder ja. lige den seneste udgave af ekstra blad frem. slår op på side 9, og så ringer ja. vi lige og spørger, om de ikke vil kigge forbi. Og det er jo løsningen. Hver gang øh, golf det begynder at ryste lidt under studieværterne, så får de nogle pæne piger ind, som kan vise brysterne. Og det kunne være dejligt, hvis vi havde samme mulighed. Jeg ved ikke, om vi kan finde en pige, der måske har en rigtig, rigtig blid, dejlig stemme, som så lige kan tage over en gang imellem, når vi har sådan et halvsløjt indslag. Noget rafia porno. Bare en pige, der stønder lidt. Vi kunne overveje det i hvert fald. Uh. Og øh, jamen, der er som sagt kommet et lille klip ud af øh, det her Ekstra Bladets show. Og, øh, og det jeg gerne vil have, at man særligt lige skal blive mærke i, det var hvordan den ene vært, han ligesom tiltaler pige nummer to. Mm. Og så skal I alle sammen, nok primært dig på. men også jer der sidder derude, hjælp mig med at vurdere, om det, om det er mine ører, og måske øh, min fordomme omkring øh, Ekstra bladet, som spiller mig et lille pus. Selve kvisen den, okay. den er lidt ligegyldig. Øhm, har du klippet klar også, Jesper? Ja, jeg er så klar. Jamen, så øh, lad os skyde den af. Så, men, øh, lad os da bare få øh, pigerne ind i, øh, i studiet igen. Hej piger. Hey. Hej. Har I fået øh, læst op på nogle transfers her øh, i, øh, i pausen? Uha. Jo, det kan for, vi sagtens. På pigerne eller på transfers? <laughs> ja, på <for> transfers. <laughs> ja. Det er Christina, ikke? Ja, Christina. Hvem må du med? Frontby? Ja, yeah, det kommer helt af. Jeg holder faktisk jeg holder med den der vinder for oh, det meste. Åh, det er jo ikke godt. Det. Okay, det er Hvad med dig, Kelly? Hvem er hun vinder mig. Han er fra Nationen, det er jo sådan, de skal have det, mand. Tilbage til 30'erne. Altså, vurderet på din uh, reaktion, Jesper, der vil jeg, der vil jeg skyde på, det er ikke kun mig, der hører Jeg den. håber, hun hedder Kelly. Det gør hun også, du har ja, ja. det. Det lyder som om han kalder hende noget andet Som er en lille smule upast <laughs> Fantastisk skrift be Vi behøver ikke engang en pige at stønde, Det der i hus, det var et sportrum Ja var det ikke det Jeg ved ikke, var det, var det tydeligt, eller skal vi have den igen? Det var tydeligt, men øh, Det betyder endnu mere, at vi skal have den igen ja, Det kan selvfølgelig ikke skade Der sidder nok nogen ude du... hvad, hvad sagde han overhovedet? Mm. Så øh, for deres skyld skal jeg lige have tænke Jeg Ja, som du har fået uh, lov til at bestyre musikken, og jeg har været uh, lidt nervøs nu. Pulsen er kommet ned igen. Det var et lækkert nummer, det der. Ja, altså du plejer jo gerne at brokke dig lidt. Hvor jeg ligesom mm. bare har accepteret, når du står for musikken, jamen så er det en lidt anden målgruppe, vi har. Så er Larsen og Beatles. Ja, en lidt ældre generation, men det er også okay. Det var i hvert fald uh, super godt nummer, det der. Nu skal vi uh, et smule ind i vi var der i mandags, hvor vi... Uh, altså pudrummet, det er for de voksne, Kasper. Det er derinde, hvor uh, den næste generation, den bliver til. Det er derinde, hvor man laver ulykker. Det er derinde, hvor man uh, måske får sit første kys, sit første blæs, sit første barn. Alt sker derinde. Altså det første er det meste. Faktisk. Ja. Der sker meget godt derinde. Den allerførste gang. Det er derinde, uh, det finder sted. Problemet det er, at i og med der ikke er så mange regler inde i budrummet, han må det hele dagen, så øh, glipper det lidt med sådan fornuft nogle gange. Vi øh, skal ud, udtrykke lidt øh, sympati for en meget, meget ung pige. Emma Holten, som øh, har været med til de her dage, hun har øh, røgt op på et website. Ja, det er et dansk website, Jeg, der står ikke hvad det hedder, desværre. Og det kommer vi tilbage til øh, lidt senere. Øh, fordi hendes kæreste havde fået eller taget nogle frække billeder af hende, og så var de gået fra hinanden, og så var de røgt derop som en hævende øh, aktion. Og det er jo for hende. Det er træls, og hvis man spørger Euroman, så skal man ikke se dem. Nej, <laughs> uh, Euroman. De ser ikke sådan noget der. Det gør de ikke. Og hun er så øh, gået de her tre år og skulle hørt på øh, så meget pis. Hun har så sagt, øh, der er mennesker inde på Facebook, der har taget kontakt til hende og øh, spurgt, om de skulle have ulykker og øh, det er på alle mulige slags sprog. Altså, det er noget vidt omkring de her billeder. Jeg har virkelig, virkelig ondt af hende. Men ja. samtidig, så må altså, det må også blive lidt en skriftestol, det her. Fordi at øh, den, tror, den følelse, tror jeg, alle har, har haft, undsendt lige i Hvor kan man finde de billeder? <laughs> man bliver jo nysgerrig. Og ja. kan sig, og hun stiller sig op til sådan interview og skaber... <laughs> Jamen endnu mere opmærksomhed omkring det. Det lille smule Ja, det er som øh, at sige til øh, hele sin gymnasieklasse, I skal ikke se Paradise Hotel i aften, fordi der brøller jeg. Ja. I behøver, det, det ikke, øh, virker øh, lidt, I behøver ikke lede efter slæk i mit hjem, fordi jeg har gennemslik øh. rigtig, rigtig godt. Men det er der. Hun har sagt. <laughs> det, det virker sindssygt selvforstærkende. Men man får jo lidt dårlig samvittighed for kæft, det er sådan for den her pige. Hun har så øh, lavet et modsvar. Hun har fået taget en masse frivillige... Billeder. Nøgen, som er kommet øh, på nettet. Nå. Friktionsmagasin, som er et eller andet feministisk halvøj, så øh, der kan du se hen hvis patværket frem, og de er lidt mere æstetiske, de er ikke så pornografiske. Men hvordan skal det ligesom kunne opveje for det andet, altså? Ja, det siger hun så, at øh, det kommer her, det citat. Jeg skammer mig ikke over min krop, men det er min krop. Samtykke er det vigtigste her. Ligesom sex og voldtægt på ingen måde har noget med hinanden at gøre, er billeder, der er frivilligt delt, en fuldstændig anden ting end de, der er ufri ufrivilligt delt. Det er jo øh, ganske fornuftigt. Det er det. Øh, men inden træen, de gror ind i himlen, øh, der sidder lidt lider lige til det hele, Så skal du bare vide det hjemme. Ja, og det skulle lige meget om det er, <laughs> om du har givet lov til at lægge dem ud, eller om din øh, lorte tidligere kæreste, bare har spidt dem ud på nettet. Men er det ikke noget med, vi lige knytter næven mod øh, skiderikken, kæresten, der på mange måder har ødelagt den her øh, sikkert søde rabbi's liv? Jamen ikke nok, og ikke... så skriver hun nogle regler op ind i puderummet. Ja. At man, man må ikke blive så forbitret på sin ekskæreste, at man deler noget så privat og så intimt. Nej, for en ting er jo, at det hammer hammerne træls for hende, og masser af sympati den vej. Det er også træls for alle os andre, men... Som mm -hmm. måske godt kunne tænke os at prøve at lave øh, sådan en film engang, hvor man ikke har så meget tøj på. Altså det, så kommer det frem, at, at der er nogen mænd, der kan finde på at smide det ud, fordi øh, forholdet ender måske lidt for pludseligt eller lidt for voldsomt. Nu får vi andre jo heller ikke lov så. Og han ødelægger det for alle. Det er jo det. Så nu kan vi også sidde, ja, vi får ikke lov nu, på grund af ham. Skider Tak skal du have din røv. Jamen skriv det op på væggen, Jesper, og så må øh, vi håber folk gider efter Vi er meget tæt på at være ved vejs ende, og øh, det skal slutte sig af med mannere. Der skal en fin lille på, og det har vi øh, jamen, en bestemt sløjf, vi finder frem med eneste gang, vi skal runde af i Radio ja, Det er alle børnenes sløjfe, kan man jo sige. Det er alle rim, som øh, har til formål at opsummere, hvad vi øh, har gennemgået i dagens udsendelse. På en lidt sjov, en lidt kæk måde. Ja. Og så er det bare lidt at huske, når ting rimer sig, når I bliver spurgt. Til aftensmaden, ah, det blev sgu nok natmaden, vi sender lidt sent. Hvad snakkede de om i Radio Fridagen i dag? Så kan I sige... Uh... Jamen, skal vi ikke bare gå i gang. Så kan I sige, at uh... alle børnene var flove over, de måske havde fået klamydia. Undtagen Kasper Skov, han var temmelig fornøjet og gik ned og blev tjekket ved den store pæk, på strøjt. Alle børnene blev kureret for klamydia. Undtagen Fenris, han kunne ikke få øje på den 2,5 meter høje penis. Penis. Alle børnene var med på, at de betalte et skud fra bøssen, undtagen... Hæv, det er noget det? her. Jamen, det sker jeg til. Ja, jeg fortsætter bare. Undtagen, nordmanden, der blev sur og tvær, han regnede mod, med, at måtte affyre et maskingevær. Alle børnene kunne finde ud af at tiltale kvinder. Undtagen, journalisten hos Eksterbladet, hvis yndlingseventyr er den grimme ælling, han kalder altid pigerne for kælling. Og så de sidste to, der går jeg lidt på kompromis med alle børnereglerne, men de er stadig gode. Alle børn var pænt tilfredse med trans-vinduets slukkedag, selv pigerne, der synes, det var en lykkelig fortælling. Er det ikke rigtigt, Kirling? Alle børn havde fået lavet frække hjemmevideoer, lige indtil den idiotiske eks ødelagde det for alle os andre. Og jeg kunne ikke lige få den til at rime, så jeg har lavet sådan en lille rim bagefter. Mm. Klam, lam. Okay. For, altså, så var der noget, der rimede i hvert fald. Typisk kompensationsrim. Ja. Alle børnene sad og havde hammerne ondt af Emma Holten, der havde fået ødelagt meget af sit liv på grund af en bitter ekskæreste. Den ekskæreste havde nemlig delt private billeder, mens, men mens drengene sad og havde ondt af hende, fik de lyst til at okay. Altså billeder og spiller. Igen, man kan godt høre, høre, hvilket rim vi har været lidt presset på, begge to. Ja. Vi vidste, der måtte være et eller andet, der skulle være et eller andet, men mm. det er jo lidt svært lige at lokalisere det. Mm. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at, at jeg vil droppe det sidste rim, men så var dit simpelthen også så dårligt, at så blev vi nødt til at have to halvdårlige. Det giver næsten en god. Det er også en fin måde, når man, hvis man sidder derude som lytter og, og hører på rette til og så er, Kæft, hvor de gode, de to der. Og mm. så kan vi lige gøre os lidt menneskelige ved at sige, jamen vi er sgu ikke gode til alt. Rime for Ej. eksempel, det er lidt svært for os. Det var som Gud, der lavede myggen og kvinden. Mm. Ah, okay. Ah. Kellingen, som vi kalder hende. Det gør det i hvert fald lidt hos Ekstra Bladet. Har du nogensinde overvejet, hvor, altså, hvor store problemer man kunne komme i, når man laver radio? Og så, altså, der kan jo sidde nogen derude og så klippe i ens udsendelse, og så tage det fuldstændig ud af kontekst. Og har ja, ja. Du også tænkt, Altså, nu har jeg jo lige sagt... Komme kom med en lille joke, men hvis man klippede det ud, og så lavede en, eller en overskrift, hvor der stod, Kasper er mand Jeg kan ikke lide kvinder. <laughs> og så kunne man så afspille det klip, så havde jeg, altså jeg ville jeg være i problemer. Altså, vi skal ikke have meget vind i ryggen og øh, vind i sejlene, før vi får modvind. Giv modvind. Ekstra blad. Du ved jo, de skal ikke engang bruge en historie for at lave ind. De kan godt finde på at lave en meget meget misvisende overskrift, og så læser man artiklen, og så står der, at det passer overhovedet ikke alligevel. Ja, men det lød fandme godt i et overskrift. Mm. Vi har faktisk rigtig god tid i dag, Jasper. Det er derfor, du er taler løs. Jeg forstår ikke, hvad skal vi med på Nej, men vi kan godt give lidt af os selv en gang med os, og, og tømme lidt ud, hvad der er inde i vores egen hoveder. Vi øh, kan lige nå et stykke musik, og så øh, kommer vi ikke til at runde af med alle børnene rimende, hvad vi lige vil tage dem igen. Vi hører et vi... stykke musik, Jesper, og så, så kan vi lige sige farvel. Okay. Kan vi ikke gøre det? Måske synge farvel? Vi så, kan også bare sige farvel nu. Altså, Vi øh, har en landskamp, hvor vi skal se anden halvlej. Det er selvfølgelig rigtigt Det kan være, at jeg siger farvel så, uden dig Det skal du være velkommen til Der kommer i hvert fald musik nu Det kan godt være lidt problematisk, når man ikke er vant til at være ham, der ligesom, øh, står bag det store ror på, øh, på Titanic Og så skal man til at disponere over, over tid også og i dag har mm. vi rigtig god tid, Jesper. Ja, altså når man øh, har glemt urt og ikke er så god til at navigere efter solen i forhold til, hvad klokken er. Du har klaret det godt, Kasper, men lige 10 minutter rammer <laughs> forkert. Ja. Jeg, jeg ved ikke lige, hvad der går galt. Jeg tænker måske, at, at det hele vil tage lidt længere tid. Det, det er dårlig planlægning, men det betyder så også, at så er der masser af tid til, at vi kan jam, få, få krammet og, og trykket vores lytter i hånden, Jesper, og få sendt dem godt ud af døren. Med alle ja. de som det ellers måtte være. Ja, det bliver tit øh, en omgang øh, høflighedsboksning, hvor man, øh, jamen den der får det sidste slag. En vinder han eller taber han? Det ved jeg næsten ikke. Nej. Det kan tage lang tid <laughs> i hvert fald, det ved jeg. Nej, der er kun taber i den sag, jeg ikke det? Jo, og derfor synes jeg også bare, at vi skal sige farvel. Og så sige til lytterne, at de bør og skal komme tilbage i fredag. Det synes jeg er en fin plan, bare at være lidt lille smule ubehøvet og sige smutnære. Der er ikke mere radiofrihed. Ej, I skal selvfølgelig blive, For øh, der er mere øh, radio. Jeg tror ikke, der kommer nogen værter på efter os. Nej. Men der er musik, og det er, det er festmusik, tror jeg. Mm. Er det ikke det? Er det ikke Party Vibes? Jo, det er Party Vibes hele ugen. <laughs> altså, der har fem, jo så dårlig indflydelse på den danske ungdom. <laughs> Hver dag er jeg sku en fest her på kanalen. Og øh, lidt i protest, fordi vi synes, det er sgu lidt forkert. Der skal ikke være fest mm. i dag på siden. Nej, man skal øh, også lave lektier, og altså... Alt muligt den godt. Ja, der er vigtigt, Det er ikke sådan i det hele. Det er det ikke. Så i protest vil jeg sætte noget øh, lidt down-tempo musik på, så der ikke kommer alt for meget fart på. Så kan man i hvert fald lige nå at få lavet to regnestykker, eller hvor meget man nu har for, inden øh, festen begynder igen. Man kan jo øh, regne så frem til, hvor, det, øh, hvor lang tid det tager, hvor mange gange man skal sove, indtil det er fredag, og vi sender igen. Fornuftigt. To stykker. To stykker. Så, så gjorde du det alligevel for dem. Mm. Øh, uh, ja, yeah. tak for i.